Я не поспішаю до машини, сідаю поруч, бо якийсь неясний мені самому здогад ворухнувся в душі, і бажання довідатись про ще одну долю людську тримало мене коло цього сивоголового зраненого чоловіка. Адже все менше й менше залишається бувалих воїнів, відходять тихо і непомітно і часом забирають із собою в могили. Великі таємниці людської звитяги і горя. Мабуть, і цей чоловік звідав багато. Хто він і звідки? Де втратив ногу? На праві щаці узлувати шрам, Голова аж біла. Напевно, давно засіялась сивим снігом від пережитого горя. І ще багато чому. Але хіба так відразу і запитаєш, Людини відкривається не просто та й не кожному. Над нами шелестить горобина, рясно заквітчена рожевими китицями тугих, як намисто ягід. Вона вища за калину і вільно звела до сонця свої зелені руки, ніби купається в голубому потоці повітря. А калина низькоросла, але пишна, задивилася в глибінь криниці. Важкі кеті ще не дозріли, але червоні тугі, доторкнись, так і бризнуть земною кров'ю. ж це додумався викопати отут криницю і отак посадити поруч горобину і калину. Кажу, ніби сам до себе. Люди, як підказало їм серце, тихомовив інвалід. Кожна людина повинна залишити по собі якийсь слід, хто пісню створить чи намалює картину, хто зведе дім або посадить дерево, хто викопає криницю. Важко кидати землю, не залишивши на ній ніякого доброго сліду. А так і правда, погоджуюсь, але той, хто створив на природі таку картину, заслуговує на особливо щиро подяку від людей, добре серце того чоловіка. Може і так. А може для нього то перша і остання пісня, мовив якось загадково. Хто на що здатен, а ви, мабуть, любите це місце, не із свого співрозмовника. Як вам сказати, не те, що люблю, Дороге воно для мене, бо мав тут навіки закрити очі свої, а бач досі живо. Я мовчу, хоча слова готові зірватися з вуст, але терпіння і ще раз терпіння. Часом зайвим недоречним запитанням можна насторожити, відвернути від себе людину. Щось нерозгадане поступово зблизило нас. Може, сприяв цьому журливий шепіт калини і горобини, осінній смуток, що линув з високого блакитного неба, далеке курликання журавлів, що тяглися у виві. Поволі ми розговорились. І розкрився переді мною сили чоловік, повідавши дивною історію бувальщину. Зима того року була сніжна і люта. Від морозів тріщали дерева, і вимерзали невеликі річки. Та не могли ні сніги, ні морози зупинити наступального пориву радянських солдатів, які вже перейшли Дніпро і гнали ворога далі на захід. Узимку наші воїни схрестили мечі з гітлерівцями ось на цих полях Шевченківського краю, поблизу Корсуня, Сміли, Городища і Звенигородки. Сміливим ударом танкових бригад Два фронти прорвали ворожу оборону І охопивши залізним обручем Понад 10 ворожих дивізій З'єднались на тому місці Де зараз височить пам'ятник Із гранітних стріл Погода казилася Після лютих морозів Раптом повіяло південним вітром Настала така теплінь що потекли сніги ручаями Це тривало кілька днів А потім знову прилетів сіварко Приніс страшні заметілі. Нелегко довелося нам у ту пору. Зібравши останні сили, німецькі дивізії вирішили будь-що прорвати кільце оточення, пробуваючись у південному напрямі на шполу і Звенигородку. Хоч важко було нам дуже важко, та я радів від щастя битви. Нещодавно знову став устрій. І послали мене в частину, яка воювала в моїх рідних краях. Був я за старшого сержанта і командував взводом автоматників. А солдатами в тому взводі були й росіяни, і українці, і грузини, і вірмени, і башкири, і молдавани. У хвилини за тише зберемося десь у натопленій селянській хаті і почнеться щира розмова. І розповідає кожен про своє любе та миле. Грузини про рідні гори оповідають, про Куру і Терек, сибіряки про Тайгуни несходиму, Молдавани про Дністер, за яким лежить їхня земля, куди вже, здається, рукою подати. А ще була в нашій роті медсестра Катруся, білява голубоока, ніби серед льону її знайшла мати. Родом вона з під Рязані, землячка самого Сергія Єсеніна. Дуже вона любила його читати нам, і ми, бувало слухаємо ті вірші. Тихо розповідає солдат, ще тихше шепочуть горобина і калина. І бачив я в тісній селянській хаті. Солдатів, що зібрались до гурту навколо білявої дівчини у вицвілій гімнастирці, яка читає їм вірші свого прославленого земляка. Посвітлене каганчиком обличчя Катерини аж пашить не так від вогню, як від великого хвилювання. Голь ти русь моя родная, хати в різах образа, не видать конца і края, тільки сінь счёт глаза. Если крикнет рать, свитае, киньте Русь, живи в раю, я скажу: не да рая, дайте родину мою. И я когда Сворушного читала, родынок торнымих зряюняться с ней в сердечности, в щирости и проникливости. Та может мне это так сдавалось, восеред жесткости и вины, Ніжні слова поета бальзамом лягали на душу. Після ніжних і душевних віршів сестра раптом переходила на інші, що звучали, мов бойовий поклик, навіть і досі я дещо пам'ятаю. І він прочитав хрипло, бо спазми душили горло. Солдати, солдати, солдати.